Berisain nagusia zurekin panzo irigarai eta aien president berriak autatu dituzte lau erri elkarkoek atzo. Ala da, lauetan presidente berriak dira, bidasunen maider behotegi bardoztarra, azparnen paskal joku beskoiztara, ioldin beinat kaseno, luciendel gaitzinekoak baditu kritikak egiteko entzunen dugu, eta kambiamen ohargarriena, garaziba igurritik elduda, beinat arrabi eta rasoko arroxakoa uzapesa, orai artekoari, Jean-Michel Galani, naositu da, lau bozazza. Fagor, gauza konerat edo bederain oberat duatzi iduriz, entrepresak ze vital, algeri hartaldeak ardizan onartu du, donostiako epaileak nante rekoak berdin egin behar luke egun. Aroa, Ione. Eta iguzkiari dela altxatzen, basterrak berotuko ditu iguzkiunek egoita lau gradoko temperaturak aipatzen baitira gaurkoan. Iruoren baino gehiago iraundu barda garazi baiguriko erri elkargoak boskaldi biziki tinke iraganda eta lau bosean diferenziarekin trenkatu da afera, ogoita zorzi botz, baina eta rabit, alde eta ogoita lau, Ra-Michel Galan, oraiarteko presidentaren zat, ekipa berri bat da beraz, garazi baiguriko erri elkargoan, nola joan den boskaldia erraiten daukuz, jubi Biziki luz eta biziki tinke izan da afera barda garazi bai horriko erri elkargoan. Oita sortzi, ogoita lau, irabazidu peinat arabitek, Jamichel Galan enkontra. Asamla da biziki partekatua zen, eta hori igurikatzen zuelakotz, Jamichel Galanek ekainzinetik proposamen bat egin zuen, bulego ideki baten egitea presentatzen ziren autagaien artian. Argatik nuen proposamena egina, zurrumuruak aipatzen zuen kandidatu bati, bulego Zabal baten egiteko, murego berri baten zabaltzeko. Ez dut erantzunikukan, hori damugarri atse dut, ondoriak hor dira, e, biba hek, bainan e, ondoko egunetan ikusiko dugu, ea e, president berriak hitza erabili baitu, e, demokrasi participatib edo olako zerbait errandu, parte, parte arra ziko zuela diendeari ikusiko dugu, Nola diokatuko den, etanik hor diujatuko dut, ze kambi baden, karasi behiguriko erri elkarguan. Proposamen hori, ezta hon hartu haizan, eta esplikatzen du zergatik, baina tarabitek. Ezta hon hartu haizan ez, aiz, zen ta, bon, gukezu hon hartu eta jamicheren eta lania narzeko moldea, eta bai biztan na aski momentuan bai laisine uh, uh, edique développeine mais en tout uh, uh, de hora ya beti uh, be kaskoa gora txiki du ta hala beaz uh, ohtanirea bai biztan Eta, bon, hola uh, gertatzena, maturitan. Eta main gainean izanen diren bere alako dosierak izanen dira Maixena Farroko erri elkargo berria egitea edo ez, bai eta ere iduriz pizina berriz dudan ez ariada. Aferatink ere president ordean autatzeko, eta igoera hortan autatuak izan dira sei president ordeak, Pierri Jarrabid, Jakes Irume, Alfonxo Iriar, Jean-Baptiste Lambert, Jean-Paul Bidar eta Martin Elgen. Eta errepikatzen edo horretara zen ondoko minutetan goiz berri xaioko gomitetalik bat izan endela, bennat arrabite presidente berria. Ioldi hostibarriko irri elkarguan bennat kasueno autatua izan da, president bezala barda, autaga ibakarra zen, baina bere izendatzia eginden moldea, ez da haintzineko presidentaren gustukoa izan, Bernadet Argen biltzara segitu duzu. Hogoita sei, boskazaleen hama sei, bosekin pasatu da beniatkaseno ioldiko hausza peza. Lucien Delge, oaiartinoko presidenta, etzen berriz aurkesten. Heme zorzi urtez ioldi ostibariko elkarguaren buru egon ondoan. Eta biltsarria Haitzin izan diren haratunak batzu salatu nahi ditu, Lucien Delge. Biltsarati nod ba, ikusteko nola ikudeatzen algin egin hori eta bon proposatut bon berriz partitzia eta man, lau eh, ordain hori izan eta bon kaxunoke egin du eta nahizuen presentatu eta bon eh, Uh, ...ikursiut zinila gehiuene bi uh, prezident ordeinen konfiantsaik... ...eta kon gizahortan ayukandut utzi. Eta bon, nora espeitidu itzen lana inik usten dutela... ...eiten aldutena inik usten dut... ...eta ara, joan iz... Uh, ...konzientziatrangi lisa duziz. Eta nintzen duzul, baztehtu hobezela izan ziela, ferantan? dudai gabe... Uh, ...kaisunok eiten aldut ingusiak intela, nebaztertzeko eta arribatu dela... Lucien Delgek baztertoa izeitea senditu duela una serriar destendakon beniat kasuenok. Bon hori bagizu boska mementoan beti badira, helako eh? tentsione batzu, bon, gehiengoa bazenene alde, eta uste dut Lusienek hori senditu dila, bon, etzen ados guk jokatu du moldiaz, zen sobera ados, uste dut eta guk Aizan gila behar demezela, abertitea gindin eta amintzatea ginten hau zapetzen hartian. Eta ola, bost, bose, bostka dira eta bon, normeitek jazten du. Eta ez du nahi unkan berriz abiatu, behaz bakarri nintzen presiden guaineko. Bardako biltzajian izendatu dituzte ere, jiru president orde, bai eta ere egitura desbertinetako ordezkariak kariak, Kontseilu txen kontxelu, sindikata, EPFL eta beste. Eta, beñateka xeno ere, goizberriko gomita, izanen da ondoko minutetan, sursiak amargutxitan. Pascal Joku, beskoitzeko ausapez orde edo asuanta autatu dute asparneko herri elkargoko presiden berri parian beste autagai batukandu luizien betbeder lekorneko ausapeza bainan aize nausapeza bainan aize nausitu da ogoita xeibotz jokuren alde zorzi betbederentzat eta bi xuri lehen aldikoz opolizioneko autitxia kere herri elkargoan ordez katuak izan dira auteskunde legian izan diren allaketen galtik marxuko erriko bo Zetan, Pierre Raizager horaiarteko presidentak kargoa usteko nahi karia, agertu zuen aspaldi eta bere segira beraz hartukudu beskoitzeko asuantak entzun ditzagon Pascal Joku, Lucien Medveder eta Pierre Raizager Le principal objectif c'est le développement économique je pense que c'est une des compétences majeures de la communauté des communes pour moi si on crée de l'emploi mais il faut penser aussi qu'on crée de la richesse de la fiscalité et on sait très bien que eh bien, ça va être un des important de, de développement de la communauté des communes si on n'a pas de ressources fiscales et eh le développement de la commune sera limité Eta enurztuko, eh, ekartzen alba inuen behar ba, dinamika bat dinamika puska bat lugalde hundan. Han eh, izgauza, badituko han izgauza eh, eta mali uski eh, ezienak eh, enurztuko. Sohera eh, askifitea hantzatzen eta bon, hala, gio. Zena uzu, gai beste bat bazen eta... Hala, hola da demokrazia ez? Nuztez, bazin, bi hautagai, uh, bi eke zautzen zuten herri elkargu kohat unatak ez diuzte, bozka bat izan da, eta boska tzaleik hautatu dute bat, eta nik desiratzen dut uh, gaur, denak juntaditen hautatia izan naden gizon ho, lehendakari hori, eta hola da itzulikatu behar. Eta bidatxuneko erri karguaren president berria emazte bat da, Maider Behotegi, bardoseko asuanta, haintzinekoa kamarriko Robert Malu etzen pasatu erriko bosetan. Eta prefetak estu segidarik emanen, miarritzeko Max Brissonen galdeari afera ezta hausitegi administratibora joanena. Gogoratzeko Max Brissonen zerrendaren iduriko gauza batzuet ziren zuzenki joan, dudak zitusten miritzeko eriko bosetan izenpedura batzu lehen itzulitik bigarrenera biziki desberdinak zilela prefetari parte eman azuten berri hon bat izenpedura bitzi atseman zituztela eta hori argitzeko galdea egintzuten prefetari eta atzo prefetak trenkartu du ez dela argiki agertzen bos iruzurrik edo juku tririk izan denik sinaduretan diferentzia batzu bali madira ere ez dela hausitegi administratiborat joaiterik hori jakinarazidako prefetak Max Brissonny, Michel Venacquet a Max Brissonny lista nartiana, la unionta oguita bost motzen diferentzia izant zena. Akitaniako eskualdeak euskal erriko enpresa eta elkarte batzu sustatuko ditu beren proiektu entzat berriuntago eta mila euro bidarteko algotek entzat euntama bimila euro endaiako zudek entzat berrantolatzeko piezak egiten dituzte industriaren entzata, amosten amazten pleguen xortzeko xeria dute larogo eta mila euro donibare garaziko lagun elkartearen entzat bera egoitza berriaren egiteko kultursa hilgana miagitzeko danza baletaren entzat hiru mas 1000 € va iona coste nacionala insatión talargo eta 2000 € eta hizi ta festivala renzata eta 8 2000 € lo petit théâtre de peint atelier renzata lo escalerarena da kundi publiko i 40 renzata kitani repartia sortsiunta Eta fagor etxitriismeen enpresaren egoera desblok altu dela uri du. Algeriako Zebital taldeari jatzeako fagorren enpresak erosteko baiimena eman dio Donostiako epailea eta horrek jarduera eta aktivitatia ber abiaraz lezake aitzzi behar zaperaino. Azieran ezetza erranbazuen ere, azkenean Malagon epaile donostiarrak onartu egin du zebital taldeak, frantziako bedeti, brand eta izikuk plantak erostea besteak beste. Orokorrean mila berreun lanpostu salbatzen baitira, ariketa honekin. Nanterreko epaitegiak ere, ariketa burutzeko baimena eman behar du, eta gaur da itzegitekoa. Fagor, etchetrasnen egoera, Frantzian berri zartzea, likidazio egoeran dauden hegoaldeko plantentzat berri hona dela aipatzen digu Xavier Martin, Martín, berriagunkariko kazetariak. Azkenean eh, lotu da oso handiak zeuden patente kontuengatik, jabegoen kontuengatik, ez zen posible adar bat zabaltzea, bestea zabalduguak. Batez ere ez zen posible hegoaldeko adarra, zabaltzea edo adarreko zenbait zati zenbait planta zabaltzea Frantzian Ez pasen, aurretik jarruera hori berreskuratzen. Eta hori interrek emango du, eh, baimentzen duen, ala ez, eskaintza hori, oso litekeena da, espero dena da, ze vitalen, eh, eskaintza hori, eun milioi euroko eskaintza hori, baimentzea, baiez esatea, eta beraz, martzan jartzen. Beraz, litekeena da, gaurren anterrek baiezkoa ematea, algeriako taldea den, ze vital, ba, enpresak proposatutako erosketari, eun milioi euroko erosketari. Eta Fransu Holanden gobernuak ere begionez hartu du eskaintza eta erosketa diruz lagunduko duela jakinaraz zidu. Eta bestalde larumataratxian autobatek jorik bayonan hilden txindularia Norden, ez dakite, oraino, autoduna, berroita baturteko angeluaga, atzoa txalian bayonako juliaren aintzinerat elemandute, istripua gindularik edan azela, gramabaterdi alkola basola dolean, eta sobera fite zoala, txindularia, ogoita marbaturteko gizona zen, ez dakite Norden, espaitzuen paperik berek ilana. Eta ez uiko edo ez uizko irudia gainean Aste hartuntan bayonan, usai azkan pokoa Alde batetik iparaldian lehen aldiko baita Soinu jolearen semea izeneko antzez lana Bernardo Atxaga idaz Eta bestalde bayonako antzukia izanen baita antzerkiaren oholtza Aratsuntan zurzeketa erditan hasiko da eman aldia Kirolak burulatzeko garatenian atzo garaziko trofeoko lehen laurdena, eraman dute Monson Nartz eta Ozafrenek, Berroita Amar, Oita Emeitzi, nausitu dira Biel eta Simon Lamberti, elduden astertian bostontan beste finala laurden bat, Loran Lambert eta Kiritxerri, Elgart eta Pascal Esko garen kontra. Futbolian, Bilboko Atletikak barda Espainiak oligaren kontru, irabazkidu, iru utiantzioz, iru eta zero malagaren kontra, adurizek bigol, ergerak bat, eta xurigorriak beti laugerren dira, sailkap Pinyanak.